Linnunradan käsikirja liftareille. 21. ensimmäinen osa. Turdent oli omituisen elämänsä aikana vierailut jos jonkinlaisissa rotankoloissa, mutta kylmät väreet kulkivat pitkin hänen selkäpiitään, kun hän huomasi avaruussataman saapuvan liikenteen aulan seinällä kyltin, jossa luki, jopa päätön harhailu on parempi vaihtoehto kuin saapua tälle planeetalle. Hänellä ei ollut itse asiassa aavistustakaan, missä hän oli. Mutta hänellä oli lisäksi vielä polttavampi ongelma, jota hän ryhtyi ratkaisemaan kentän ystävällisen tai itse asiassa varsin pilkallisen henkilökunnan suosiollisella avustuksella. Kulkaahan nyt. Niin? Hyvää päivää. Kuinka voin olla avuksi? On tapahtunut aivan kauheita. Minun tyttöystäväni katosi lennolla matkalla tänne ja... Anteeksi, miten niin katosi? No hän istui minun vieressäni ja kun suljin hetkeksi silmäni, kun me siirryimme hyperavaruuteen, hän oli poissa. Kadonnut kuin tuhka tuuleen. Eikä hän vain poistui puuteroimaan nenäänsä. Vai onko teillä tapana tehdä niin? On, on. Mutta kun hän ei olisi voinut päästä minun ohitseni huomaamattani. Ja toisekseen hänen istuimensa ei ollut edes lämmin hänen jäljiltään. Ai, kuulostaa todella omituiselta. Otitteko te yhteyttä miehistöön tässä asiassa? Otin. Ja arvatkaas mitä? Hänen nimeään ei löytynyt edes matkusta ja luettelosta. Todella omituista. No hetkinen, jos nyt oletetaan, että te... siis te kaksi... Olitte ostaneet liput meidän yhtiömme aluksiin. Mikä teidän päämääränne oli? Linnunradan sektori ZZ9 Monikko ZAlfa. Minä olen kotoisin sieltä. Planeetalta nimeltä maa. Mutta no, hyvä herra, pitäisiän teidän tietää, että avaruusmatkoilla sattuu kaikenlaista kummaa. Eikä kenenkään monikkosektoreilta kotoisin olevan pitäisi lähteä lentelemään hyperavaruudessa. Kuten herra varmaan huomaa, kaikkiin lippuuhime on painettu selkeällä, tosi pienehköllä tekstillä tätä seikkaa koskeva varoitus. Kuten mm, mutta... teidän on turha yrittää syyttää meidän yhtiötä, me minkäänlaisista laiminlyönneistä. Teidän tyttöystävänne saattaa olla missä tahansa maailmankaikkeuden kolkassa, emmekä me ole vastuussa siitä. No niin, hyvää päivää jatkoa herra, kaikesta huolimatta. Minun tyypillistä tuuria. Seuraavaksi te varmaan kerrotte, että huolimatta oikeista koordinaateista tämä planeetta ei olekaan maa. Ei toki herra. No, mikä hiton paikka tämä sitten on? Tämä on Entäs sitten? Entä sitten? Aivan, herra. Ja tämä on meidän pää ja myös ainoa kaupunkimme nimeltään Nojaa. Kuinka se voi olla mahdollista? Se johtuu ainoastaan siitä, että teillä on kyllä oikeat aika-avaruuskoordinaatit, mutta kukaan tuskin pystyy sanomaan, missä todennäköisyydessä te olette. Mutta mitä minä nyt... Tässä on teille esittelykirjainen meidän planeetastamme. Tutkikaa vaikka sitä. Mutta tämähän on läpimärkä. Aivan, herra. Kaikki täällä on märkää ja kylmää. Ympäri vuoden. Häss. Minä lähden etsimään hotellia. Kenttävirkailija oli oikeassa. Kaikki tällä planeetalla oli kylmää ja märkää. Myös Arturin synkkä hotellihuone, jossa hän tutki saamaansa märkää ovaskirjaa. Siinä kerrottiin muun muassa planeetan ensimmäisistä asukkaista, siirtolaisista, jotka olivat matkanneet halki valovuosien vain päätyäkseen tällaiseen paikkaan. Heidän ensimmäinen reaktionsa moisen urotyön jälkeen oli lausahdus, josta planeetta sai nimensä, eli Entäs sitten, kun pääkaupunki oli saatu perustetuksi yleisin reaktio lopputulokseen, oli nojaa. Siinä kerrottiin myös, että planeetan uusien asukkaiden tärkein harrastus oli suosikojen metsästys. Ne olivat sen ainoa alkuperäinen elämänmuoto, sillä kaikki muut lajit olivat jo aikoja sitten kuolleet sukupuuttoon silkasta masennuksesta. Suosiat olivat pieniä, ilkeitä elikoita, ja se mitätön ero niiden ja täysin ihmisravinnoksi kelpaamattomien elämänmuotojen välillä oli ainut seikka, joka piti elämää yllä tällä planeetalla. No mitkä olivat ne edut, vaikka pienetkin, jotka tekivät entäs sitten niillä asumisesta siedettävää? Itse asiassa niitä ei ollut yhtään. Ei ensimmäistäkään. Jopa jonkinlaisen suojaavan vaatetuksen värkkääminen suosian nahasta aiheutti pelkkää pettymystä ja turhautumista, sillä niiden nahka oli uskomattoman ohutta ja vuosi kuin seula. Tämä aiheutti runsaasti spekulointia siirtolaisten joukossa. Millä ihmeellä suosika pystyi pitämään itsensä lämpimänä? Jos joku olisi pystynyt oppimaan suosikojen kielen, hän olisi huomannut, että se oli itse asiassa yksinkertainen juttu. Suosiat olivat yhtä kylmiä ja märkiä kuin koko planeetta. Eikä kellään ollut mitään halua oppia suosikojen kieltä pelkästään siitä syystä, että nämä elikot kommunikoivat puremalla toisiaan kaikin voimin reiteen. Kun ajattelee, millaista elämä planeetalla oli, oli helppo päätellä jo näiden tietojen perusteella, mitä sanottavaa suosioilla olisi saattanut olla. Mutta juuri tuolloin Arturin ovelta kuului Kopulus. Kuka siellä? Minä vain isäntä. Ja ha vaan. Toin teidän matkalaukku, niin mihin minä sen panisin? Mikä hitossa tuo on? Suosika, lyökää sitä jollain, ennen kuin se purei noita jalaa Selvä. Se ei ole tuostu irrottamaan otettaan. Välsäkää sen leureksi ojeltaan. Äkkiä sittenkin. Selvä. On hyvä. Oh, nyt se irto on Asakaa tänne se harjavarsi. Selvän teki. Siltä näyttää. Sen pää on muusina. hän se halusi sanoa? Äs! Ei mitään sen ihmeempää. Se on vain niiden tapa osoittaa ystävyyttä. Ja tämä on meidän tapamme vastata samalla mitalla. Milloinkahan täältä lähtee seuraava lento ulos? Tehän saavuitte vasta tänään. Aivan, mutta minun tarkoitukseni oli alunperinkin viipyä vain hetken aikaa. Halusin vain tarkistaa, olisiko tämä oikea paikka vai ei. Olen pahoillani. Tarkoitatteko te, että te olette väärällä planeetalla? Hassua. Monet ihmiset sanovat samaa. Etenkin ne, jotka asuvat täällä. Ei, ei toki. Tämä on juuri oikea planeetta. Kiitos vaan. Minä voin ottaa sen matkalaukun. Niin justiinsa. Tämä on juuri oikea planeetta. Oikea planeetta väärässä maailmankaikkeudessa. Ford Prefectillä oli omat eettiset periaatteensa. Niitä ei ollut kovinkaan montaa, mutta hän yritti pitää niistä kiinni vaihtelevalla menestyksellä. Yksi periaatteista oli... Älä koskaan juo omaan laskuusi. Hän ei ollut varma siitä, oliko kyseessä eettinen periaate, mutta se kävi paremman puutteessa. Lisäksi hän vastusti jyrkästi kaikkea eläimiin kohdistuvaa väkivaltaa, hanhia lukuunottamatta. Eikä hän koskaan varastaisi mitään työnantajaltaan. Tai no, ei oikeastaan varastaisi. Jos toimituksen pitäjät eivät joutuneet hyperventilaatiotilaan ja ryhtyneet painelemaan sulkekaa kaikki uloskäynnit-nappeja, kun Ford esitti heille laskelman edustuskuluistaan, hänestä tuntui, että hän ei ollut hoitanut tehtävänsä kunnolla. Mutta varsinainen varastaminen oli aivan eri juttu. Sehän olisi sama kuin purisi kättä, joka ruokkii sinua. Sen intohimoinen imeminen ja jopa hellä näykkiminen olivat okei, mutta sitä ei auttanut varsinaisesti puraista. Ei nimenomaan siinä tapauksessa, kun kyseinen käsi oli yhtä kuin linnunradan käsikirja. Käsikirja oli jotain erikoista ja pyhää, mutta nyt... Ford oli sitä mieltä, että hänen oli aika tinkiä periaatteistaan, ja yhtiön johto saisi syyttää siitä vain itseään. Ford mietti syöksyessään pitkin käytävää turvarobottikannoille. Katso nyt, robotti! Katso, mitä ne ovat tehneet toimitukselle. Hienoa, Lupeta! Ja paskat, rivikaupalla työhuoneita. tai on luukkuja kuin joku teollisuuskanala. Pelkkää humina. Ikuisuus Oy. Ha, no olkoon. Hei, robotti. Tai oikeastaan minun pitäisi keksiä sinulle jonkinlainen nimi, mutta juuri tällä hetkellä minulla on kiire. Ja sinun on varasta pitää huolta siitä, että nuo tietokoneet pysyvät hyvällä tuulella ja etsiä meille hissi, Sillä me olemme menossa alimpaan kellariin. Juuri sinne Ford oli matkalla siirtyen kerroskerrokselta yhä tarkemmin vartioiduille alueille. Hän kohtasi operaattoreita, jotka katselivat häntä entistä tutkivammin. Tällä turvallisuustasolla heitä ei pidetty enää edes ihmisinä... Ja he luultavasti hoitivat tehtäviä, joita ainoastaan operaattorit hoitavat. Kun he menivät illalla kotiin, perheensä luoja lapset kysyivät heiltä pienet silmät loistain. Isi, mitä sinä teit töissä tänään? He vastasivat, hoidin operaattorin tehtäviä ja siinä kaikki. Kyseiset operaattorit eivät kuitenkaan kiinnittäneet Fordin sen enempää huomiota, koska hänen seurassaan oli rauhoittavia tunteita levittävä turvallisuusrobot. Muissa osissa rakennusta hälytyslaitteet olivat sen sijaan heränneet jälleen toimintaa. Van Harl oli saattanut jo tulla tajuihinsa, ja siitä saattaisi muodostua ongelmia. Ford oli toivonut pystyvänsä sujauttamaan superslaban takaisin hänen taskuunsa ennen kuin hän heräisi. Tällä hetkellä hänellä ei ollut aavistustakaan, kuinka hän selviäisi tilanteesta, mutta hän ei aikonut murehtia sitä juuri nyt. Hän innostui jopa viheltelemään. Mutta... Se oli virhe, sillä kukaan ei voi sietää vihelteleviä tyyppejä. Ja niinpä seuraavalla ovella häntä odottikin yllätys. Pääsy kielletty. Tämä koskee myös henkilökuntaa. Te tuhlaatte vain aikaa täällä. Häipykää. Anteeksi, mutta nämä hissit ja ovet käyvät ihan miksi mitä alemmaksi me tulemme. En usko, että minä pystyn suostuttelemaan sitä avautumaan. No siinä tapauksessa on parasta käyttää minun menetelmää. Mikä se on? Minä potkaisen sen sisään. Hienoa, upeeta. Yhdistelmä tuskaa ja nautintoa. Se toimii aina. Mennään. Taidamme vihdoinkin olla kaikkein pyhimmässä. Ford arvasi täysin oikein, sillä tämä todella oli käsikirjan toimituksen hermokeskus. Seiniä peittivät valtavat tietokoneet, jotka keräsivät kaiken radiolla tulevan aineiston, joka syötettiin alitoimitussihteereille, joiden sihteerit poistivat niistä kaikki parhaat palat sillä aikaa, kun heidän pomosa olivat lounaalla. Jäljelle jäänyt aineisto lähetettiin rakennuksen toiseen torniin lakiasian osastolle. Siellä siitä poistettiin kaikki vähänkin hauska ja mielenkiintoinen ja postitettiin koko roska takaisin varsinaisille toimitussihteereille, jotka sanoivat, että että se kuulosti typerältä ja poistivat lähes kaiken siitä, mikä oli jäänyt jäljelle. Kun toimitussihteerit olivat sitten kompuroineet takaisin lounaaltaan hirvittävä päänsärky riesanaan ja hätäpäissään hyväksyneet materiaalin, se lähedettiin vielä kerran lakiasjain osastolle ja sitten tietokoneelle, joka lähetti sen kaikkialle linnunradalle alieetteriaahloilla. Tämä tietokone oli sijoitettu huoneen oikealle seinälle, ja sitä kohti Ford suunnisti juuri määrätietoisen näköisenä. Mutta ennen kuin jatkamme, kuulijan on syytä tietää pari seikkaa. Etenkin, jos hän sattuu kuuntelemaan tätä maassa. a on paljon asioita, joista te ette tiedä yhtikäs mitään, mutta ei se mitään. Te ette ole ainoita. Kysymys on vain siitä, että teidän tapauksessanne tämän tietämättömyyden seuraukset ovat harvinaisen kohtalokkaat. Mutta kuulkaas, hei, näin ne yleensä menee närheltäkin näpykät. B. Älkää yrittäkökkään kuvitella, mikä tietokonepäätet todella on. Se ei nimittäin ole mikään vanha välkkyvä telkkari, jonka eteen on tälläty kirjoituskone. Se on jako pinta, jolla mieli ja ruumis voivat saada yhteyden maailmankaikkeuteen ja liikutella sen osasia sinne tänne. Ja te kaikki valopäät, jotka luulette, että kyseessä on pelkkä virtuaalitodellisuus, voitte unohtaa koko jutun ja jatkaa pelaamista. Tämä on nimittäin vaihtoehtoinen virtuaalimaailman kaikkeus. Ja sinne Ford Prefect sukelsi. <tri> Tämä ei muistuttanut mitään Fordin tuntemaa maailmankaikkeutta, vaikka hän oli toki vierailut muutamissa varsin omituisissa variaatioissa, kuten esimerkiksi kultasydämen äärettömään epätodennäköisyyskenttää jouduttuaan silloin, kun Bogonit olivat heivanneet hänet ja Arthur Dentin ulos rakennusaluksesta. Se oli erittäin tiukasti itseensä käpeltynyt kaikkeus, Tulvillaan vilja topografiaa. Taivasta tavoittelevia vuoren huippuja, veret pysäyttäviä rotkoja, kuita, jotka törmäilivät merihevosiin, tuskauttavan syviä kanjoneita, äänettömästi vellovia meriä ja pohjattomia, kirkuvan ulvovia onkaloita. Mutta kokeneena liftarina Ford ei antanut tänään häiritä itseään, vaikka hän huomasikin roikkuvansa vain sormiensa varassa eräällä kielekkeellä. <tuh> <tuh> Täällä käsikirjan kirjanpitäjät siis viettivät työaikansa. Tämä maailmankaikkeus oli hänelle täysin tuntematon. Hän ei edes tuntenut fysiikan lakeja, jotka määrittelivät sen ulottuvuudet ja käyttäytymismallit. Mutta varaisesti hän etsi katsellaan jotain selkeää kohtaa, jonka avulla voisi suunnistaa. Hän ei löytänyt mitään järkevää. Lopulta hän yksinkertaisesti päätti irrottaa otteensa kielekkeestä. Hän tunsi leijumansa. Poispäin ja sitten vastoin vaistonvaraista aavistustaan ylöspäin. Hän tuuskahti yllään olevalle kielekkeelle istumaan ja tarasi siihen tiukasti. Hän yritti saada hengityksessä tasaantumaan ja vakuutti itselleen epätoivoisesti, että kyseessä on pelkkä graafinen esitys jostain maailmasta... Mikä oli vaikeaa, koska hänen jalkojensa alla avautui ainakin kilometrisyvyyden rotko. Tämä on pelkkä virtuaalinen maailman kaikkeus. Minä pystyn repäisemään itseni irti siitä. Pelkkää simuloitua todellisuutta. Niinpä hän repäisi itsensä irti siitä. Ja havaitsi istuvansa sinisellä vahtomuovilla pehmustetulla työtuolilla tietokonepäätteen edessä. Ikävä kyllä se sattui olemaan valtavan jyrkänteen reunalla, ja Ford käsitti olevansa keskellä käsikirjan kirjanpitojärjestelmän neliulotteista mallia. Siinä samassa ne ilmestyivät. Virtuaali-avaruudesta, virtuaali kaikkeuden partia. Kuka te olette? Minä. Onko teillä valtuuksia olla täällä? Kuulkahan? Kuka te on valtuutettu? Onko hänellä valtuuksia valtuuttaa tehdä tunkeutumaan tänne? Odotakaa. Siihen nyt. mä en mä voi suostua. Tarkistakaa! Lasersäteet viuhuivat Fordin ympärillä, kuin hän olisi ollut keksipaketti supermarketin kassalla. Hän joutui hetkellisesti pakokauhun valtaan, sillä se, että ihminen tapetaan virtuaalisesti virtuaalisella laseraseella virtuaalisessa maailmankaikkeudessa, on ihan sama juttu kuin normaalissa maailmankaikkeudessa. Sillä ihminen on juuri niin kuollut kuin itse kuvittelee olevansa. Äkkiä hän kuitenkin käsitti, mitä oli tekeillä. Hei hetkenen, onko teillä tarkoituksena päästää minut hengiltä? Ei ainakaan vielä. Tarkistakaa hänen sormenjälkensä erikseen ja Mutta kuulkaa Tää aivotakaa päätämään. Haluamme solun teidän niskastanne. Se tuskin on tarpeen. katsoa, tässä on minun korttini, jos vitsitte vilkaista. Anteeksi. Tuhannesti anteeksi. Hauska nähdä taas, herra. Alvo, me, me auttaa teitä jollain tavoin? Luulen, että minä keksin kyllä jotain. Odilto meni vain viisi minuuttia tihutyönsä suorittamiseen. 30 sekuntia varsinaiseen temppuun ja kolme ja puoli minuuttia jälkeensä peittelemiseen. Virtuaalimaailmankaikkeudessa hän olisi saattanut tehdä oikeastaan mitä ikinä halusi. Vaikkapa siirtää koko organisaation omiin niminsä, mutta hän epäili, että se ei olisi jäänyt huomaamatta. Sitä hän ei halunnut tehdä niin. Se olisi merkinnyt pelkkää vastuuta. Ylitöitä toimistossa myöhään yöhön. Puhumattakaan valtavista ja nälkävuosien pituisista petostutkimuksista ja melkoisesta vankilakakusta. Hän halusi tehdä jotain, jota kukaan tietokonetta lukuun ottamatta ei pystyisi huomaamaan. Siihen kului nuo 30 sekuntia. Sitten hän käytti kolme ja puoli minuuttia ohjelmoidessaan tietokoneen olemaan huomaamatta, ettei se ollut huomannut mitään. Se oli saatettava tilaan, jossa se ei halunnut tietää, mitä Ford oli tehnyt. Ja sitten sen voisi rauhallisin mieli jättää kehittelemään omat puolustuskeinonsa sitä vastaan, että tämä tieto joskus pälkähtäisi sen pään. Tämä oli ohjelmointitekniikka, joka oli kehitetty käänteisesti sellaisista henkisistä lukkiutumistiloista, jota aivan tavalliset ihmiset kehittivät itselleen, kun heidät valittiin johonkin tärkeään poliittiseen virkaan. Viimeisen minuutin aikana Ford havaitsi, että ohjelmassa oli jo henkinen lukko. Valtavan kokoinen. Hän ei olisi koskaan havainnut sitä, ellei olisi rakentanut omaa lukitustaan. Hän törmäsi mielettömään, taidokkaiden ja vakuuttavan tuntuisten kieltosarjojen vyyhteen ja harhauttaviin aliohjelmiin juuri siellä, minne hän oli aikunut sijoittaa oman lukkonsa. Tietokone tietenkin kielsi tietävänsä niistä yhtikäs mitään, ja kielsi sitten kategorisesti väittäneensä, ettei tiennyt niistä mitään. Ja oli kaiken kaikkiaan niin vakuuttava, että Ford alkoi jo epäillä tehneensä jonkun virheen. Se oli tehnyt Fordiin niin syvän vaikutuksen, ettei hän välittänyt rakentaa omia lukkojaan, vaan ohjasi kyselyt jo olemassa oleviin ohjelmiin, jotka sitten kysyttäessä ohjaisivat kysymykset jälleen itselleen, ja niin edelleen. Ford virnisti tyytyväisenä. Hän ihmetteli kuitenkin, mitä tuon lukon takana mahtoi olla, ja olikohan ainoastaan kuvitellut, että sillä saattaisi olla jotain tekemistä kolmannentoista kerroksen kanssa. Hän ajoi muutaman testin, mutta päätteli sitten, että se oli ollut pelkkää harhaa. Oli aika lähteä. <tos> Hei, robotti, alas sieltä nyt. Sinä et ilmeisesti pysty enää pitämään noita vehkeitä onnellisina ja meidän on parasta häipyä. Upeeta, hienoa. Hyvä on, hyvä on, hyvä on, hyvä on, hyvä on. Minä ainakin olin yhtä onnellinen kuin ennenkin. Joo, joo, joo, joo, mennään nyt. Lähimmälle pikahissille ja äkkiä. Upeeta, tätä tietä. Se on ihan takana. Tuossa, hienoa. Moi, matkustajat. Moi, itsellesi. Ja mihin te mennä? Kerrokseen 23. Sitten tulee ja mikä oli Niinkö? Mm -hmm. Kyllä vain 23. Päätullaan. Itse asiassa minä olen niin nopea, että olen jo perillä. Kiitos seurasta. Tervetuloa uudelleen. Katsa, robotti, Harlin toimiston ovi on korjattu Totta kai, upeeta Sen pinnassa on miljoonia kokoisia robotteja, jotka korjaavat sen parissa minuutissa Hienoa no, Niinpä tietenkin, olisi ihan minun pitänyt muistaa No, siinä tapauksessa minulla ei ole muuta vaihtoehtoa kuin hajottaa se uudestaan Upeeta Arthur tunsi olevansa hieman eksyksissä Hänellä oli koko linnun rata jalkojensa juuressa, ja hän mietti, mahtoiko hän olla turhan vaativainen valittaessaan, että silti häneltä puuttui kaksi asiaa. Planeetta, jolla hän oli syntynyt, ja nainen, jota hän rakasti. Hän tusi kaipaavansa jotain osviittoja ja alkoi tutkia käsikirjaa. Mutta kun hän painoi nappia neuvonta, kirja kehoitti häntä painamaan nappia opastus. Hän teki niin, jolloin kirjan neuvoi häntä painamaan nappia neuvonta. Se oli viime aikoina tehnyt usein vastaavanlaisia temppuja ja Artur mietti, mahtoiko se olla jo mennyttä kalua. Joka tapauksessa hän päätti lähteä Linnunradan itäiseen kierukkahaaraan josta väitettiin löytyvän paljon viisautta ja totuuksia, etenkin planeetalta nimeltä Havalius, joka tunnettiin orakkelien ja selvänäkijöiden ja ennustajien ja pizzataksien luvattuna maana, johtuen siitä, että suurin osa mystikoista ei osannut keittää edes kattilallista vettä. Mutta näytti siltä, että koko planeettaa oli kohdannut jokin vakava onnettomuus, Profeettojen kylän kujilla kulkiessaan Artur aisti selvästi ilmassa yleisen masentuneisuuden tunteen. Kadulla ei liikkunut oikeastaan ketään. Mutta lopulta Artur löysi profeetan, joka oli juuri naulaamassa lautaa ovensa eteen. Meitä ei enää tarvita, ei. Kukapa meitä kaipaisi? Anteeksi, mutta miksi teitä ei tarvita? Itselle tuota laudan toista petä ylhäällä, niin minä näytän sinulle. Aha. Nähäin alietteriradioni. Huomenna poflavikusin varapresidentti Roopika Stip ilmoittaa aikomuksestaan ryhtyä presidenttiehdokkaaksi. Hän pitää huomenna puheenjohtaa. Vaihda jossa... kanavaa! Kieltäytyy kommentoimasta asiaa. Tsabusin sektorin työttömyys nousee ensi viikolla korkeammaksi kautta aikojen. Ensi kuussa julkaistaan. No kautta... kanavaa! Kielsi kaiken jyrkästi. Ensi kuussa pidettävistä Sofling-dynastian prinssi Gidin ja Rauja Alfan prinsessa Hallin kuninkaallisista häistä muodostuu mm. mahtavin näytelmä, mitä Bianjun alueilla on koskaan nähty. Mm. Meidän reporterimme Trillian Astra on paikalla mm. mitä? ja lähettää silloin meille tämän raportin. Ole hyvä, Trillian. Kiitos, Charlotte. Näkymä, joka meitä ensi kuussa kohtaa on todella uskomaton, prinsessa Holi näyttää suorastaan Nyt riittää. Katson nyt, mitä kaikkea meidän täytyy kestää. No, pitele tätä. Jaha. Ei, ei tuota, kun tätä, Aha. tätä. Jaha. Eikä sillä tavalla. Vaan. Tämä poli ylöspäin. Niin. Ja toisin perin. Oi senkin hölmöt. Minä olisin halunnut kuulla sen niin, lähetyksen. Niin, kaikki muutkin. Juuri sen takiahan tämä paikka on nykyään pelkä aavekaupunki. Ei kun tarkoitan, että minä luulen tuntevani hänet. Ja prinsessa Hoolin. Jos minun pitäisi sanoa hyvää päivää jokaiselle, joka on tuntenut hänet, minun olisi hankittava uudet keuhkot Ei, en minä tarkoita prinsessaa, vaan sitä reporteria Hänen nimensä on Trillian En tiedä, mistä hän on keksinyt sukunimekseen sen Astran Hän on kotoisin samalta planeetalta kuin minä minä olen usein miettinyt, missä hän nykyään on. Nykyään hän on joka puolella jatkumaa. Me emme tietenkään pysty katselemaan kolmiulotteisia kanavia täällä. Kiitos suuren vihreän pärskiän. Mutta hän on jatkuvasti radiossa ja ryntäilee ympäriinsä pitkin aikaa avaruutta. Voi tuollaisen nuoren naisen pitäisi asettua aloilleen johonkin rauhalliseen aikakauteen. Muuten siitä ei seuraa muuta kuin itku pitkästä ilosta. Ellei ole jo seurannutkin. Voi pidä nyt sen lankkusuorassa, että minä saan naulattua sen. A Orakkelien kylä oli lähes samanluokan pettymys arturille. Hänelle oli kerrottu, että oli parasta etsiä oraakkeli, jonka vastaanotolla toiset oraakkelit kävivät, mutta hänen ovellaan oli kyltti, jossa luki Minä en yksinkertaisesti tiedä enää mitään, koettakaa onneenne naapurissa, tämä on kuitenkin pelkkä ehdotus, ei mikään virallinen oraakkelineuvo. Naapuriksi osoittautui muutaman sadan metrin päässä oleva luola. Savua ja höyryä tuprusi ilmaan vuorotellen pienestä nuotiosta ja sen yllä roikkuvasta kattilasta, josta levisi lisäksi erittäin inhottava lemu. Onneksi se sentään tulee kattilasta, Artur mietti. Auringossa roikkui kuivumassa paikallisen vuohta muistuttavan elikon virtsarakkoja ja lemu olisi saattanut olla peräisin niistäkin. Häkelyttävän lähellä oli myös kasa kaltaisten elikoiden pois heitettyjä raatoja ja lemu olisi voinut olla lähtöisin myös niistä. Mutta aivan yhtä hyvin sen aiheuttaja olisi voinut olla vanha nainen, joka hätisteli kärpäsiä raatoläjän kimpusta. Tehtävä oli kuitenkin toivoton, sillä kärpäset olivat tukevan siipimutterin kokoisia Ja naisella oli asenaan pelkkä pöytätennismaila. Mutta hänestä sai selvästi sellaisen vaikutelman, että tämä oli parasta hänen elämässään a Anteeksi, olen todella pahoillani Mitä? Tuota, hyvää päivää Mitä? Tuota, hyvää päivää ja taas. Ja, ja, a, anteeksi, kuinka? Mitä te sanoitte? Mitä? No minä kysyn että mitä te tahdotte? Tuota, minä haluaisin teiltä neuvoja. Ai, mistä? Anteeksi, kuinka? Niin, että mistä aiheesta? No, tuota, oikeastaan vaan ihan yleisiä neuvoja. Esitteessä sanottiin, että... <laughs> Onko se esite, neuvoja? Vain neuvoja? Niin, tuota, jos teille vain sopii. Vai neuvoja. Pelkkiä yleisiä neuvoja? Mistä asiasta? Jotain teidän elämäänne liittyvää, vai? Kyllä, juuri sellaisia. Minulla ja. on joskus ongelmia elämäni kanssa, se minun täytyy myöntää. Joo, joo. No sitten te saatte auttaa minua kopiokoneen kantamisessa Minkä? No kopiokoneen Minun on raahattava se ulos Kun se toimii energialla, Mutta minun on pidettävä se luolassa Ettei linnut pääse paskomaan sen päälle Aha. Niin ahaa Teidän sijassanne minä kyllä vetäisin muutamaan kertaa henkeä Oikein syvää vielä lisäksi No tänne päin no. no nopeasti nyt No tässä No ottakaa kiinni No toiselta puolelta, toiselta, voi voi sentää, no, no niin, no, no. nyt voi, no, no, Tänne päin vai? No, no, vai no. no niin, Aha. huu, e e jaha, e niin tässä menee pieni hetki, tämähän piti olla jossakin ihan muualla. E Mitenkä se onkaan? Onko se teillä muuten nälkä? <totot> ei, ei, ei, kiitos. Ei todellakaan. Minä olen jo syönyt. No niin, varmaan. Minä ainakin tainan ottaa palaa Oi. Ai ai ai ai, tämähän on mennyt yli kypsäksi e, Auttakaa nyt minua, kumotaas tämä moska tuolle rotkoon Kyllä toki mielelläni No, ottakaa kiinni No niin, no. no No näin, no niin No nyt valmiina oh. takaisin päin. Hei! Oh. Hyvä. selvä Jaha, no niin, no katsotaanpas, onko siellä kopiokoneessa jo valmista oh. Katsotaan, no, Sitä katsotaan. minä todellakin toivon Ei eh, jaha, aha, no niin, tässä on Ovatko nämä siis teidän neuvonne? Ei, se on minun elämäkertani Katsokaas Ainoa tapa arvostella kenen tahansa antamien neuvojen arvoa on tarkastella niitä hänen oman elämänsä taustaa vasten. Jos te tutkitte niitä asiakirjoja, niin te huomaatte, että minä olen alleviivannut jokaisen tekemäni merkittävän päätöksen, jotta se olisi helppo löytää. Niin, ne ovat kaikki sisällys- ja viiteluetteloissa. Käsitättekö? Hm. Minä ehdotan vain, että te teette aina päinvastaisen päätöksen kuin minä olen tehnyt, jolloin on jaa, täysin mahdollista, että te ette joudu elämään loppuikäänne haisevassa luolassa kuten minä. Viimeinen kylä, jossa Artur vieraili, oli pelkkä rykelmä hyvin korkeita pylväitä, Niiden nenissä istuivat askeetikot. Maasta katsoen oli kuitenkin mahdotonta nähdä, oliko pylvään päässä olevalla lavalla ketään, joten Arthur joutui kiipeämään niihin, mikä oli kaikkea muuta kuin helppoa. Vasta kolmannelta lavalta hänen onnistui löytää muutakin kuin pelkkää linnunpaskaa, sillä istuessaan vetämässä henkeä, hän huomasi hieman kauempana olevan pylvään päässä istuvan miehen. Anteeksi! Anteeksi! Haloo! Onko teillä juuri vastaanotto? Tuota hetkinen, minä kipaisen sinne. Älkää menkö minnekään. Mutta Arturin päästyä toisen pylvään nokkaan, hän huomasi miehen istuvan viereisellä lavalla. Hitto, anteeksi, minä eksyin. Minä tulen aivan heti. Mutta Arturin päästyä perille, mies oli jälleen vaihtanut lamaa. Hei, mitä te siellä teette? Mitä te tahdotte? Kuinka te pääsitte sinne niin äkkiä? Luuletteko, että minä paristan teille tuosta vaan jotain sellaista, jonka oppimiseksi minä joudun istumaan pylvään neljäkymmentä kevättä, kesää ja syksyä? Entäs talvet? Miten niistä? Ettekö te istu pylvään nenässä talvella? Minä en ole mikään idiootti, vaikka istunkin suurimman osan ajastani pylvään päässä. Talvella minä muutan etelään. Minulla on talo rannalla, minä istun savupiipun nenässä. Olisiko teillä mitään neuvoja matkalaiselle? Kyllä, homatkaa talo rannalta. Näettekö tuo naisen tuolla alhaalla, tuo joka lätkii kärpäsiä? Kyllä, minä kysyin häneltä neuvoa vähän aika sitten. Mitä tuokin tietää? Minä sain sen talon, kun se ei kelvannut hänelle. Millaisia neuvoja hän antoi sinulle? Että tekisin kaiken päinvastoin kuin hän on tehnyt. Toisin sanoin, homatkaa talorannalta. rannalta. no voi olla, että hommaankin. Oliko teillä muita neuvoja? Mitä muuta minun pitäisi tehdä kuin hommata maatila? Talon rannalla ei ole pelkkä maatila, se on mielentila. Rantatalon ei ole pakko edes olla rannalla, vaikka ne ovat kyllä parhaita rantataloja. Ihmiset haluavat aina asettua rajojen tuntumaan. Niinkö? Sinne, missä maa ja meri kohtaavat, missä maa ja ilma kohtaavat, missä mieli ja ruumis kohtaavat. Me haluamme olla yhdellä puolella ja katsella toiselle. Artur oli vihdoinkin löytänyt ihmisen, joka puhui asiaa, ja hän innostui vaipumaan jo lähes nirvanaan. Ja niin olisi ehkä käynytkin, ellei hän olisi äkkiä käsittänyt, että askeetikko oli lähtenyt liikkeelle, ja pomppi juuri yhdellä askeleella pylväältä maahan, ja maasta pylväälle, ja niin edelleen. Hän oli tyystin sekoittamaisillaan Arturin huteran käsityksen kaikkeudesta. Hei, lopettakaa! Olkaa niin hyvä. Liian rankkaa teille vai? No, te tulitte pyytämään minulta neuvoa, mutta ette pysty hallitsemaan mitään, mikä teille on uutta mm -hmm. Niinpä minun on kerrottava teille jotain, jonka te tiedätte jo ennestään, mutta saatava se kuulostamaan uutiselta vai mitä? No sehän on minun työni Mistä sinä olet kotoisin, poju? Minä en siedä sitä, että minua pidetään aina idioottina Mutta tehän olette selvän näkijä Sanokaa te, mistä minä olen kotoisin. No, minä yritin vain pitää yllä keskustelua. Katsoppa, mitä minulla on viittani alla. Se. Sehän on maa. No. Kuinka ihmeessä te. Sitä minä en voi paljastaa. Miksi ette? Matka tänne oli pitkä ja rankka. Sinä et voi nähdä sitä, mitä minä näen, koska sinä näet vain sen, mitä näet. Sinä et voi tietää, mitä minä tiedän, koska sinä tiedät vain sen, mitä tiedät. Sitä, mitä minä tiedän ja näen, ei voi lisätä siihen, mitä sinä tiedät ja näet, koska ne ovat kaksi aivan eri asiaa. Hetkinen, sopiiko, että minä kirjoitan tämän muistiin? Sitä myydään painettuna avaruussatamassa. Sitä löytyy hyllykaupalla. Ai jaa. No sattuisiko teillä olemaan mitään sanottavaa juuri minulle? Kaikki mitä sinä kuulet tai näet tai kuulet tai koet koskee nimenomaan sinua henkilökohtaisesti. Ihminen luo maailmankaikkeuden tarkastelemalla sitä, joten kaikki mitä aistit maailmankaikkeudessa koskee juuri sinua. Löytyykö tuokin avaruussatamasta? Tsekka itse. Esitteessä sanotaan, että täältä voi saada erityisesti itselleen ja henkilökohtaisiin tarkoituksiin kirjoitetun rukouksen. Tässä on sinun rukous. Oletko valmis? Kyllä. Kynä ja kaikki. Varjele minua asioita, joita minun ei tarvitse tietää. Varjele minua jopa siltä, että tietäisin sen, että on asioita, joita minun ei tarvitse tietää. Varjele minua siltä, että tietäisin päättäneeni, että halua tietää asioita, joita minun ei tarvitse tietää. Amen. Sitä sillä kuitenkin rukoilet mielessäsi, joten se oli parasta sanoa ääneen. Kiitos. Siihen kuuluu myös toinen hyvin tärkeä rukous, joten sinun on parasta kirjoittaa sekin muistiin. Okei. Okay. Herra, herra, herra. Se on parasta lisätä siihen varmune vuoksi, ei varaa venettä kaada. Herra, herra, herra. Varjele minua edellisen rukouksen seurauksilta. Aamen. Useimmat ihmisten vaikeuksista elämässä johtuvat siitä, että he unohtavat rukouksen loppuosan. Oletteko te koskaan kuullut paikasta nimeltä... Niin. Stavromula Beta. No. Kiitos avusta. Ei pekestä.